בעזרת השם יתברך, ספר ימי מוהרנת, חלק שני, אות פא ביום ראשון, א' דראש חודש אייר, בערך שעה קודם היום, התחילו המטרסים בזרזות גדול, לעסוק במשיכת החבלים ולפרוס סבילות. וגם הקפטן עמד, וגם אנחנו לא לישון, ועמדנו לכל תשואת המטרסים. ועבדנו בזריזות, כי נחשפנו לראות מלאכת הספינה. ועלינו מיד על הספינה, וראינו נפלאות השם בעניין מלאכת הספינה. ונתנו שבח להשם יתברך, אשר את הים ואת היבשה, ונתן חוכמה בלב האדם לעשות ספינה גדולה ותחבולות ואומנות כאלה. הסתכלנו עליהם בערך שתיים או שלוש שעות עד ערך נצח אמה. אחר כך ירדנו להתפלל. בתוך כך משכו את העוגן מן הים, והתחילה הספינה ללך. אבל כל יום ראשון לא היה רוח טוב לדרכנו, והוכרחו לצדד את הספינה. ועל כן בכל ראשון לא הלכה הספינה כי מעט. ואצלנו היו הולכים עוד בערך ארבע או חמש ספינות. וספינה אחת הייתה הולכת סמוכה אלינו מאוד, והקפטנים הלכו בכל יום מספינה לספינה לאכול ולשתות. ובכל יום ראשון לא הרגשנו שום מחוש ולא שום שעמום, והיה לנו לפה לגדול. כי שמענו כמה פעמים שיש צער גדול לאורחים פעם הראשון על הים, ואנחנו לא הרגשנו דבר. ובתחילת היום ביום ראשון הנ"ל דיבר עמנו הקפטן, אמר לנו שבוודאי יש לנו ממון הרבה. והשבנו לו לא אדוני, כי אנחנו עניים ומקבלים. השיב לא, בוודאי יש לכם ממון הרבה. והיה לי פחד קצת מזה. וגם ביום ראשון, רוב היום היה הקפטן שלנו בספינה אחרת. אחר כך, סמוך לעט מנחה, דיבר עמנו הקפטן, והוא היה מעלה עשן מהלילקה. ושאל אותנו אם אנחנו מעלים עשן גם כן. ושבנו לו, לא, לא. ענה ואמר, בוודאי יש לכם ממון הרבה, ואין אתם רוצים להוציא לא על טיטון ולא על שום דבר, רק אתם רוצים לאסוף ממון. כי אני רואה שאין אתם אוכלים כראוי כדרך אנשים עמידים, ואפילו טיטון אין אתם מעשנים. כי אתם קמצנים וחומדים רק הממון. והשבנו לו לא אדוני, כי באמת אין לנו ממון, ובשביל זה אין לנו מאכלים כראוי. אבל כל זה דיבר עמנו בלי כעס, רק בדרך שיחה. אחר כך הלך מאיתנו ודיבר עם האשכנזי הנ"ל, שהוא היה סופר אצלו, ודיברו יחד עמנו אוכלים אורז. אחר כך שאלו אותנו, בתחילה לא הבנו דבריהם, כי היינו סבורים ששואלים אותנו אם אנו שוחטים. אחר כך הבנו שכוונתם אם נאכל אורז, ושבנו הן. ותכף ומיד ציווה ליתן לנו אורז הרבה, ונתנו לנו. ואמר, אם יכלה זה האורז, אתן לכם עוד. אחר כך הלך מאיתנו וחזר, ואמר לנו, אולי יש לכם לחם יבש? היינו סיכרס, צנימים. ואתן לכם, וישבנו לו ברוך השם, יש לנו סיכרס די ועותר. רק לימינס ומרצינס, לימונים ותפוזים, שכחנו לי כך. אמר, לימינס אין להם כי מעט, בשביל להחיות ולהשיב נפש חולה. ואף על פי כן, ציווה ליתן לנו מיד לימין הגדולה, וברוך השם אשר עלינו חסד, והטיב עמנו מאוד בעזרת השם ידבח. ותכף בישלנו האורז עם חתיכת ארנגולת שהיה בידינו ואכלנו סעודת הערב של יום ב' דראש חודש אייר פ"ב ביום שני ב' דראש חודש אייר בבוקר התחיל רוח גדולה קצת ופרסו כל הוילהות והוסיפו וילהות וקשרו ספינה שנייה שהלכה אצלנו לספינה שלנו והלכו שתי הספינות ביחד בשלום אבל אז התחלתי להרגיש שעמום, כבדות, להוט, במוח, ונחלשתי מעט-מעט. והיה כבד עליי מאוד להתפלל, וגמרתי התפילה בדוח הגדול. אחר התפילה שאלתי את הסופר האשכנזי הנא, היכן טוב יותר להישב, אם בתוך הבית, אם על הספינה. כי ידעתי לו שהגיע מחולי הים. ענה ואמר, בוודאי על עליית הספינה טוב יותר. ועליתי על הספינה בחולשת כוח, וגם שם לא נחתי, ולא היה בי לעמוד. ושכבתי באיזה מקום ולא יכולתי לאכול ולשתות ומעט קפה ששתיתי נתתי אחר כך הכהות והקיתי הכל והכהות הועילי לטובה ושכבתי רוב היום ככולו חלוש מאוד ורבי יהודה אליעזר בתחילה לא הרגיש כל כך ואכל מה שבישל לסודת שחרית אחר כך לאחר חצות התחיל להרגיש ונחלש גם כן והקפטן שאל אותנו כמה פעמים מה אתם עושים והודענו לו שאנו חולים מחולשת הים וחיזק אותנו לבל נתירא מזה כלל כי אחר כך התווסף לנו כוח על ידי זה. קודם שני לא יכלתי לאכול ולשתות אחר כך באמצע יום היו לי הכאות עוד הפעם רק איזה שעות אחר חצות הקל עלי קצת אבל אז כבד המחוש ביותר רבי יהודה ואף על פי כן הכל היה בחסד, כי לא כבדה עלינו החולי כאשר שמענו מספרים אחרים שהיו פעם ראשונה על הים. אחר כך התפללנו מנחה המעריב על עליית הספינה, כי לא רצינו לרדת תוך הבית. ובין מנחה למעריב דיבר עמנו הקפטן הרבה, וסיפר לנו שהיה באמריקה או בכמה מקומות ומדינות. וגינה מאוד את וכולי, וסיפר עם אמונתם שיש אצלם חילוקים וכולי, בין האומות המאמינים וכולי, ועוד כמה דברים. אחר ערבית ירדנו אל הבית ומצאנו מונח על השולחן שהכינו בשבילנו ארבעה תפוזים ולימון אחד ו... ונתנו שבח והודאה להשם מטבח הזין את העולם כולו בטובו אשר סיפק צורקנו בים שנתן לנו חסד בעיני האדון הזה ומספיק לנו כל מה שחסר לנו במה נקדם השם כעל כל אשר גמלנו בכל עת ובכל רגע והנה היה לנו פחד גדול משעת לילה, משנת לילה אחר חלישות כזה. ובפרט שגם בלילה הולכת הספינה. והיינו מתייראים שלא נחלוש ביותר, חס ושלום. אבל בחסדי השם ישנו כל הלילה, ועמדנו בבוקר ביום שלישי. והיה לנו שינוי גדול לטובה, ולא הרגשנו המחוש והחולשה כמעט דמעט. ואכלנו משתינו מעט, ברוך השם אשר עד כה. פ"ד. ביום שלישי בעת שכתבתי כל זה בא הסופר האשכנזי אל הבית ולא בלבל אותי כלל. אחר כך הראה לי הלנדקארט מפה של הים שאנו הולכים עליו. והראה לי מקום עדס וחרסן וניקולהב ועוד צ'קוב וסטמבול ושאר מקומות. והראה לי שאנחנו עכשיו בערך שליש הדרך מעדס לסטמבול. וזה היה בערך שעה עשירית. השם ידבח יוליכני לאבא לשלום עד שנזכה לבוא לארץ ישראל בשלום. פה. וכל המשלישי ענה אל תהילה לכלא היה לנו נייכה. וחזרנו אליה מעט מעט. אור ליום רביעי בתחילת הלילה התחיל הקפטן לנגן על איזה כלי זמר. ושאלו אותי אם אני יכול לנגן. ישבתי לו לא. ודיבר עם מניין כלי זמר. והתחלתי לדבר עמם מעניין ריקודים, שבינינו מרקדים ביום טובה על חתונה. ותוך כך ירדתי אל הבית, בתוך כך נתעוררו הם, והתחיל אחד מהם לרקד הרבה. ואזי נתעורר רבי יהודה אליעזר וריקד גם כן קצת. אחר כך ירד לשמש אותי בסעודה. כי אני כבר ישבתי לאכול והוא לא אכל עדיין, וגמרתי סעודתי לבדי. אחר כך אמר רבי יהודה אליעזר שיש לו חשק לרקד עוד. ועלינו על הספינה והקפטן עם עוד אחד היו מנגנים באיזה כלי שיר פשוטים. ורבי יהודה אליעזר היה מרקד הרבה מאוד עד שאחר כך ריקדתי גם אנוכי עם רבי יהודה אליעזר הרבה. וגם שני מטרסים ריקדו, הרמקדו ושמחו ולא ידעו מה שמחתם. ואנחנו תהילה לקרב רקדנו ושמחנו שאנו זוכים ללך לארץ ישראל, לארץ הקודש, להכיר את מי שאמר והיה העולם. וכמו שמספרים השעל בשם גדול אחד, כמדומה בשם הבעל שם טוב ז"ל. מניין בן מלך שהיה בשביה, והגיעה לו איגרת מאביו, ורצה לשמוח, והשקע את כל שהיו עמו עד שנשתכרו, ורקדו ושמחו. הם רקדו ושמחו בהוללות ושכרות, והוא ריקד ושמח בתוכם, אל שהגיע לידיעה מאביו. והיה זה בינינו לפלג גדול שזכינו לרקוד ולשמוח על הספינה שהיו כולם עכו"ם ולא היה ביניהם שום יהודי כי מנחנו שנינו לבד. כי זה ידוע לנו שעיקר התחזקות הוא כמו שכתוב כי חדבת השם היא מעוזכם כמבואה בדברינו פעמים הרבה בלי שיעור. גם בכל יום רביעי הלכה הספינה כסדר בעזרת השם יתברך. פ"ו ביום רביעי אחר חצות הודיע לנו הסופר האשכנזי שכבר הלכנו שלושה חלקי הדרך שיש מעדס לסטמבול. ברוך השם אשר הביאני עד הלום בלי סכנה ובלי סערה ובלי פחד בעזרת השם יתברך כן יגמור השם בעדנו להביאנו מהרה לארץ ישראל בשלום. פ"ז גם ביום רביעי ענה לאמר לנו הקפטן שנאמר לו איזה דבר מאחד שאפשר לנו לאכול והכל ייתן לנו אין שמן זית או סרדינים, דהיינו דגים ולוחים קטנים, או זיתים שחורים, או מיני קטניות, כל אשר נחפוץ הכל ייתן לנו. אבל לא רציתי היום לקבל ממנו מאומה, ונתתי לו תשואות חן על החסד שרוצה לעשות עמנו, אבל לא רציתי לקבל דבר, ברוך השם אשר נתן אותנו לחן ולחסד בעיניהם. וברוך השם בכל יום רביעי לא היה לנו שום מחוש כלל, ואכלנו ושתינו מה שהיה בידינו בעזרת השם נדבך. כדרך כל הבריאים תהילה לקל. פ"ח ביום שישי ערב שבת קודש פרשת תזריע מצורע באנו בעזרת השם לסטנבול ועמדה הספינה אצל הספר ונתמהמה התקרבות הספינה אל היבשה שקידש היום ומחמת זה נשארנו על הספינה גם בשבת קודש. פ"ט ביום ראשון פרשת אחרי וקדושים ז"י נהיה נכנסתי קהילת קודש קושטינדה לעיר גליתא. בתחילה נכנסתי לבית רבי שמעון ברסלר, ולא מצאתי בביתו. שם נכנסתי לבית בנו של רבי יוסף, שהיה לי איגרת שלומים ממנו מהדס לבנו אבי פנחס. ושם קיבלו אותי בכבוד גדול מחמת האיגרת שלומים שהיה יקר בעיניהם מאוד. וישבנו שם קצת וכיבדו אותנו בעין שרף, ותוך כך נתקבצו לשם כל הגרים שם, האנשי פולין, והיה גדול, שהיה לי עם מי לדבר. בתוכם היה אחד שמו רבי אברהם מאנשי פולין שהוא גם כן סרסור ותכף הלך עמי רבי אברהם ענל עם עוד אחד והכניסני לביתו ושם הראה לי מקום היכן להניח המיטלטלים שלנו ואחר כך הלכו עמי ענל לספינה וקיבלנו שם כל המיטלטלים שלנו והכניסנו לעיר וקיבלו ממני מכס סך מועט בערך ארבעים פרס שם מטבע הכנסנו הכל לבית רבי אברה מנל, ונתתי שבח להשם מטבח שהזמין לנו אכסניה לכנוס ים כי בסטנבול קשה למצוא אכסניה, בפרט שאיננו מכירים בלשונם כלל. אחר כך יצאתי לשוק מן מכמה אנשים מאנשי פולין כי גם אצלם היה לי נחת איש ממדינתם. אחר כך אקרא השם לפניי את רבי שמעון, ובתחילה היה לי נחת שהיה לי מי לדבר כי קיבל אותי באהבה ובכבוד. אחר כך היה לי ייסורים גדולים עד אין קץ מאהבתו, כי תכף תחיל לדבר עם עניין ביתי. שסיפרתי לו שבאתי בשביל לנסוע לארץ ישראל, ותכף ענה ואמר אין עתה שום דרך לבוא לשם. והציע לפניי גודל עוצם הסכנה שיש עכשיו לנסוע לים, ושאי אפשר בשום אופן לנסוע עכשיו לשם. ודיבר הרבה עמי בדרך וכל דיבוריו היו שאין דרך נכון לפניי כי אם לחזור להדס, ואין שום סברה אחרת חוץ מזה. והייתי חפץ שישתוק, והוא כפה לדברים ושילש אותם כמה וכמה פעמים, והיה ליצע גדול מזה. אחר כך נשמדתי ממנו, וליבי היה נשבר מאוד מאוד מדבריו בלי שיעור. כי גם כשנכנסתי לקושטא היה ליבי נעצב ונשבר מאוד מאוד מכמה טעמים שבלבי. אשר כמעט כשל כוח קשה לכוח הסבל. אבל השם נדבך עשה עימי חסד שעל כל פנים נזדמן לי תכף אכסניה טובה. ותכף התחלתי לשמוע מכל אנשי פולין שמועות כאלה שאין שום דרך עכשיו לבוא לארץ ישראל. אבל רבי שמעון הנ"ל התיר עליי דבריו מאוד, ואחריו ענו כולם והודו לדבריו. וכל אחד ואחד כשמצא אותי בשוק תכף התחיל להוכיח לי שאי אפשר בשום אופן לנסוע לארץ ישראל. אף על פי שלא שאלתי אותו ולא ביקשתי ממנו עצה, אבל הוא מעצמו דיבר עמי והוכיח לי בדברים הרבה שאי אפשר לסלח עשה וגודל הצער שהיה לי אז הוא בלבול הדעת ושברון לב עד הנפש יודע רק השם ידבח. וחזרתי לאכסניה שלי ועליתי על ים שמבחוץ וישבתי דומם ומשתאה. עד שמרוב שבירת ליבי התחלתי להוריד דמעות ולב נשבר מאוד. אחר כך השבתי עצמי קצת, והשלחתי עצמי על השם מטבח. ונתחזקתי קצת. ותכף ראיתי שאני מוכרח תכף לחשוב מחשבות לראות ספינה לאלכסנדיה של מצרים. צדיק. ובצער הרכיב לי השם מטבח שבאותו יום ראשון הנעל הודיע לי אחד שיש ספינה שהולכת לאדס. ושם היה עליה אישה אחת ועוד איש אחד. תכף הלך עמי האיש הנעל שהודיע לי, ונתתי בידה מגרת לביתי. ושם באותה הספינה דיברה האישה עמנו וחיזקה אותנו מאוד, ואמרה שאין הדבר כמו שהם אומרים, כי היא נסעה משם לכאן באלו העתים שעברו, שבהם הייתה הסתקנה יותר גדולה, ושאר דברים כאלה שהיו לי לנחת. כי בכל היום כולו לא זכיתי לשמוע משום אדם דיבור כזה. ביום שני הייתי עומד עוד פעם על הספינה הנ"ל שמעתי גם כן דברים כאלה שאין לה דברים כמו שהם אומרים ואף על פי כן ראיתי שושת סכנה גדולה ונצח להחמים וישועה גדולה בפרט שגם מעות על הוצאות אין לי כדי סיפוקי כי בעת כזאת צריכים להרבות בהוצאות מאוד ותכף ביום שני הנ"ל כשחזרתי מהספינה הנ"ל נסענו בספינה קטנה לאוסקיה רובע באיסטנבול לראות, למכור שם, מעט הספרים שהיו עמי. כי ראיתי מיד שהמעות שנשארה בידי כשבאתי לסטנבול, בערך 150 טלר, פחות קצת, אין לה מספיק אפילו על מייך צאצאות לארץ ישראל לבד, מלבד החזרה. ואף על פי כן היה קשה ללמוד לנסוע לאוסקיה, אף על פי שהיא עיר שרובה ישראלים, והעיר הזאת היא העיר הגדולה מישיבת ישראל יותר משאר כל העיירות שבסטנבול. אבל מחמת ששם אין נמצאים שום אנשי פולין כי מעט הגרים מאנשי פולין הנמצאים בסטמבול רובם ככולם הם בעיר גליטה אבל מחמת ההכרח בעיקר הכוונה שלי כי אמרתי אולי מעט השם הוא שאני מוכרח לסע לאוסטריה כדי להשאיר שם איזה ספר מספרי בנו כי איך אפשר שאהיה בסטמבול ולא אשאיר שום ספר חס ושלום ורק מחמת זה נתחזקתי ויהי מה ואלך לשם. והתחיל חברי רבי יהודה אליעזר לדבר לי, שעכשיו סמוך לערב בוודאי נצטרך ללון שם, ואין לנו שום מקום ללון, וכבר עדיין היטב שאצל הפרנקים, הספרדים, קשה מאוד למצוא בית לקנוס בו, בפרט אנשי פולין שהם ביניהם לשחוק, ללעג ולקרס. אבל אמרתי שגם דברי רבי יהודה אליעזר הם מניעה, ואיני רוצה לדחות הדבר, ויהי מה אלך לשם. והלכנו לחוץ ולקחנו עמנו מעט ספרים וקצת ספרי רבנו ז"ל, וטלית ותפילין שלי לבד, והלכנו שנינו אל השוק עד שמצאנו אחד מאנשי פולין שהיה לו היכרות עמנו. וביקשנו אותו שיוליך אותנו אל הדרך שהולכין לאוסקיה. והלך עמנו עד שהביאו אותנו אל השער שיוצאים בו אל הים. ומחמת שכבר פנה היום לארוב, הוכרחנו ליתן לשומר שני פרס והניח אותנו לצאת מן השער. אבל בכל היום כולו אין נותנים כלום. ובאנו אל הים ושם עומדים ספינות מזומנות. והכניס אותנו האיש הנ"ל באיזה ספינה עם עוד שלושה ארבעה אנשים אחרים שישבו שם מקודם. ונסענו לאוסקיה והלכנו על הים לאכוף בערך חצי שעה ויותר עד שבאנו לאוסקיה. ושילמנו להספן חמישה פרס בעד כל נפש. ונכנסנו לאוסקיה ובאנו שנינו, אני ורב יהודה אליעזר. ושם אין איש מכיר אותנו, ואין שום איש שמבין דיבור אחד בלשוננו. ואפילו בלשון הקודש רחוק למצוא איש שמבין דברנו, והלכנו אנחנו נעים ונדים, וחבילתנו בידינו. ואין אנו יודעים להיכן ניכנס. והתחלנו לשאול היכן הבית הכנסת או הבית מדרש, ואין אדם מבין מה שאנו אומרים. כי בית הכנסת הם קוראים קהל קדוש, ובית המדרש אין נמצא שם כלל. רק מקום שלומדים שם נקרא ישיבה. ויש מקום שיושבים שם בטלנים שאומרים תהילים, וזה נקרא הסגר. כל זה נודע לנו אחר כך. אבל בעת שנכנסנו לשם לא ידענו מכל הראשונות האלה. שאלנו היכן בית הכנסת, וקצתם הבינו וקצתם לא הבינו. ושאלנו היכן החכם או הרב, והנערים שראו אותנו כולם שחקו מאיתנו מאוד. ורדפו אחרינו בכל פעם, כמו אחרי המשוגע, חס ושלום. אחר כך ציווה פרנק אחד לנער אחד, שהוליך אותנו לרב הכולל של שב שם באוסיקה, שהוא רב הכולל לכל העיירות שבאיסטנבול. והלכנו אחר הנער הנעל, ואנחנו לא הבנו מה שאמר פרנק לנער הנעל, והיינו סבורים שהוא מוליך אותנו לאיזה בית הכנסת או בית המדרש. והנער הלך לפנינו בשמחה או כי היה לו נחת מה שיש לו שייכות לאנשים האשכנזים, שנדמים בעיניהם כמשוגעים חס ושלום. הוליך אותנו עד שהכניס אותנו על העלייה של הרב הכולל והיה קשה עלינו לכנוס לשם מחמת שעינו מבין לשוננו וגם שהלכנו עם החבילות שבידינו ואף על פי כן הנחתי החבילות ביד רבי יהודה אליעזר ואני נכנסתי להרב ולא היה אז בקו הבריאה והתחיל לשאול מאין באתם בלשון פתע קצת והשבתי לו דברים מועטים בהמה ובושה כי נסתמו דברי לפניו ולא הבין היטב מה שאני אומר, ושם ישב עוד איש אחד לפניו, ודיברו עמי דברים מועטים מאוד. והשיב מיד למחר, היינו שיבוא למחר. והאיש שישב אצלו הראה לי בידו, הלא אתה רואה שאינו בקו הבריאה. ויצאתי מיד ממנו בשמחה שפתרתי אותו, כי השעה מועטת שעמדתי לפניו היה קשה עליי מאוד, נחמת שמעולם לא הייתי בעניין כזה. אחר כך יצאנו לחוץ ועמדנו לפוש אצל עץ אב אחד שעמד אצל איזה בית והנחנו שם איזה חבילה והתחילו לקבץ אנשים אצלנו והתחילו לשאול עמנו מוכרי ספרים והתחלנו להראות להם את הספרים אבל לא הבינו דברנו כי אם בקושי גדול הבינו קצת ובלשון הקודש ותוך כך בא אדם שהוא עוסק במכירת ספרים ודיבר עמנו מעט ולקח מאיתנו ש"ס ומשניות קטנים ולקח אחד מאיתנו ונתן לנו אדרוף מעט מעט ומהטמעות, והשאר ייקח למחר, ועדיין אין לנו מקום לכנוס בו, והיום הולך ופונה לערוב. ותוך כך נזדמן אחד ואמר שהוא יקנה מאיתנו ספרים. והוליך אותנו לביתו והלכנו אחריו, ותוך כך ביקשנו אותו שנלין בביתו. ובתחילה מעין בדבר, ואחר כך ביקשנו אותו עוד, ואחר ההפצרה קיבל אותנו ללון בביתו. ונתנו שבח והודעה להשם יתבהך שמצאנו מקום ללון. אחר כך בלילה סיפר לנו בעצמו שמה שקיבל אותנו הוא רק מחמת שלא הייתה אשתו אז בבית. כי אם הייתה אשתו בביתו, לא היה יכול בשום אופן לקבל אותנו. כי נשותיהם אינם מקבלים אורחים, בפרט אשכנזים. צדיק ב. אחר כך בלילה בא אצלנו איש אחד שהוא חזן באיזה בית כנסת שם, שמו רבי יעקב והוא יכול קצת לדבר בלשוננו וגם ביום דיבר עמנו קצת מידי עוברו לפנינו צדיק ג. והנה בכל יום שלישי ורביעי עסקנו בעניין מכירת הספרים והיינו הולכים ושבים מאוסקיה לגליתה ומשם לכאן וכל עיקר כוונתי היה למצוא קונים על ספרי הבנו ולא זכיתי למצוא קונים עליהם עד יום רביעי בבוקר, שמכרתי שישה ספרי ליקוטי מוראן הגדולים. ובלילה השייך לאום רביעי, היה לנו לינת לילה אצל הישיבה. צד"ד. והנה סמוך ליום רביעי נזכרתי שכבר עברו שלושה ימים, ועדיין לא הייתי בבית הקונסלר, קונסוליה, אודות הבילט, כרטיס. שהניחו הקפטן שלנו שם, וציווה לנו שנלך לשם לקבלו ולהחליפו שם. ועדיין להיינו בבית הקונסלר אודות הבילט, ועל כן ביום רביעי נזדרזנו אחר התפילה, ונסענו לגליתה. ונסעו עמי על ספינה אחת אלו האנשים שקנו בבוקר ספרים אצלנו, כי רצו לקנות אצל יורד ספרים אחרים. ומדי עוברנו על הים דיברנו דברי תורה. וסיפרו לי איזה דבר תורה שאותיות אמצעים שבתוך תיבת יעקב. יעקב עולה לב. ובתחילה שאלו אותי, מתי אבוא משיח? שבתי להם, זה נעלם מעין כל, כי הוא קץ הפלאות. וכמו שאמר דניאל, סתום הדברים בחתום. ואפילו השם התברך בעצמו מליבה לפום אלא וכמו שכתוב בתיקונים, לליבי לא, ל, גיליתי, לבריי לא גיליתי. והתחילו לעסוק עמי בפירוש דברים אלו, ללבי גיליתי וכו'. והשבתי להם כי יש צדיקים שנקראים בחינת לב, ולהם גילה השם מטבח קצף לאות. אבל יש צדיקים שנקראים בחינת איברים, ולהם לא גילה. אחר כך אמרו לי מי נקרא הלב, ואז הודיעו לי עניין הנ"ל מעניין יעקב כנ"ל. אחר כך גיליתי להם עניין הנפלא שגילה רבנו ז"ל, על פסוק כי לא תשכח מפי זרעו, שהוא סופר תיבות יוחאי, כנדפס בתחילת ספר ליקוטי מוהר"ן. והוטב בעיניהם מאוד. גם אמרתי להם מעניין ואלה שמות שהוא שופה תיבות תהילים תשובה. ולא יכולתי לומר להם כל העניין מחמת שאין המבינים בלשון הקודש שלנו. וכל זה היה בעינינו לפלא גדול וישועת השם נפלא ונורא שזכיתי בסטנבול לדבר מתורתו של רבנו ז"ל ולמכור שם ספריו הקדושים שהם התחלתא דגאולה. ובאתי לגליתה סמוך לחצות היום. ומצאתי את בעל האכסניה שלי בביתו והודיע לי תכף שיש ספינה שהולכת לאלכסנדריה וביום שבת קודש וביום ראשון תצא מכאן והייתי נחפז מיד ללכת לקונסלר אודות הכרטיס ולא רציתי עוד להאריך בדברים עם האנשים שבאו ממני לקנות ספרים ודחיתי אותם והלכתי בזריזות אני ורבי יהודה אליעזר והבעל הבית שהוא רבי אברה מנאל והלכנו מיד לעיר בילה ושם יושבים כל הקונסלולרים והוליך אותנו דרך בית קברות של הישמעאלים אף על פי שבאמת יש דרך אחר קרוב יותר וכל זה היה בכוונה עד שבאנו לקונסלור של הקונסלר מרוסריך וכשנכנסנו לשם דחו אותנו מזה לזה כדרכם עד שבאנו לפני הסיקרטור המזכיר ותכף הרע לי הכרטיס שלי ושאל אותי זהו? ישבתי לו הן ענה ואמר מה זה, מה באת לכאן? עלה זהו כרטיס אל רוסיה, ומה השייכות יש לך לכאן? ישבתי לו, אדוני, כך הודת רוסיה שלוקחים הכרטיס אל של הקונסטר ומחליפים אותו ונותנים כרטיס שלהם, ובלא אוזן מניחים לצאת מהגבול. אבל באמת, נבואר בה שאני נמיצה, דהיינו מאנשי הקיסר מאוסטריך. ענה ואמר, לא כנו. כי כמה אנשים באו הנה והביאו הבילט של הקונסטרה בעצמו. ואמרתי לו, יקרא מה שבתוכו, ויראה שכתוב שם שאני מאוסטרייך. והשיב, איני מכיר בלשון רוסיה, לך ותן אותו לקרות למי שבקי היטב בלשון רוסיה. והלכנו מלפניו בפחי נפש מאוד. גם בתוך דבריו הזכיר לשון של חשש מרגלים, חס ושלום. והיה לי צער גדול ופחד מאוד. והלכנו עם הכרטיס לביתנו, ועליתי על העלייה, וישבתי משומם. אחר כך הלך הבעל הבית, רבי אברה מנל, ודרש וחכה עד שנודע לו מי שבקיא בלשון רוסיה. וחזר לביתו וקרא אותי. וחזרתי והלכתי עמו לעיר ביאל ינל. ובאנו לבית אותו האיש ולא מצאנו אותו בביתו. והלכנו לבית קפינה, בית קפה. וישבנו שם לפוש, וישבנו שם הרבה. עד שנודע שם איש אחד שיודע בלשון רוסיה. היינו סופר אחד שנשאר מבית הקונצלר של רוסיה. כי אז באותו עת לא היה שם קונצלר של רוסיה, כי נסע לביתו. מחמת מריבת הגרקים, כידוע. ועל זה היה לנו יסורים כל כך. והלכנו לבית הסופר הנ"ל, ויצא לקראתנו לבית השער, וסיפרנו לו מבוקשנו. ולקח הבילט וקרא אותו, ואמר שכתוב בו שאני מהקיסר מאוסטרייך. אבל אמר שלא ישר בעיניו החותם שנחתם עליו. היינו, חותם הנשר שקובעין עליו, כי לא היה ניכר כלל תמונת אות מהחותם, כי באמת היה מטושטש מאוד. בחתימת יד הגרף לנדווירן בעצמו, שהיה כתוב שם, אמר שאינו מכיר כתיבת ידו, כי זה כבר 12 שנים הוא שהוא בכאן. אבל זהו תמוה בעיניו שהחותם העגול שקובעין הוא מטושטש מאוד, עד שלא ניכר ציור הנשר והאותיות כלל. ותכף היה לי צער גדול, ותכף הלך אל העלייה, ולקח הכרטיס, והעתיק אותו אות באות, וירד, והביא לנו הכרטיס שלנו, וגם ההעתקה. רק כתב ההעתקה חתם בחתימה, ואמר לנו בעל שכתוב שם, שהכרטיס הוא שאני מאנשי הקיסר מאוסטרייך. אבל חתימת יד הגרף ענה מכיר. ותכף היה פחד גדול בליבי, אולי אקלקל יותר חס ושלום על ידי העתקתו, מאחר שעושה שאלה אם אינו מזוייף חס ושלום. והנה כבר היה אחר חצות, שאי אפשר עוד להתקרב לבית הקונסטר, ולהכריח להמתין עד למחר. וחזרתי משם בפחי נפש ובדאגה גדולה ומורך לבב מאוד. כי אני גר בארץ נוכרייה, וכשהקונסטר לא יקבלני חס ושלום, בפרט בשעת מלחמה כזאת, מי יודע מה יהיה מזה. בפרט במדינות ישמעאל, פראי אדם. אחר כך הוכרחתי ללך עוד הפעם לאוסקיה לעשות שם קץ, אודות הספרים שהשארנו שם. ובאנו לשם והיה לי שם קצת ייסורים קודם שמצאתי אנשים שהיה לי עסק עמהם. ולנו בבית רבי יעקב חזן הנ"ל, צדיקי. והנה ביום חמישי אחר התפילה עשיתי קץ בסוף אודות הספרים. ובעזרת השם ידברך קיבצתי שמעות בעד כל הספרים שמכרתי שם בערך 120 טלר וזה היה לי ישועה גדולה כי בעת כזאת צריכין הוצאה מרובה צדיק ו. והנה כל הגלגולים והסיבובים שסיבב השם ידברך עימנו באלו הימים באוסקיה וגליתא אי אפשר לבאר כי השם ידברך הרבה להפליא עימנו חסדו בכל יום בכל עת ובכל שעה הדיזיין. והנה ביום חמישי חזרתי בזריזות לגליתה ולא השארתי עוד שום ספר באוסקה והיינו בועלים לחזור לגליתה כדי לבוא קודם חצות לבית הקונצלר לשמוע תשובה מהם אשר איננו היו תלויות לזה וחיינו היו תלויים מנגד כי הוא חשש סכנת נפשות, אחמנא ליצלן ובאנו לגליתה, לבית האכסניה שלנו והלכנו מיד עם לעיר ביאללה חזרנו, ובאנו לבית לסקירטו הנ"ל, ומסרנו לו הכרטיס עם כתב העתקה של הסופר הנ"ל שהייתה חתומה, ופתחה וקראה, וענה ואמר, הלא הוא בעצמו אומר שאין לו מכיר החתימה, וכעס עלינו קצת, וענה ואמר שהוא צריך לשאול אדון אחר, שהוא כמו שנילה קונצלר, כי הקונצלר בעצמו לא היה בביתו. וחזרנו והלכנו משם בדאגה ובפחד גדול. וגודל הצער והפחד שהיה לי אז אי אפשר לבאר. וישבתי משתומם על העלייה עד שהתחלתי לבכות בלב נשבר מאוד שבאתי לארץ מרחקים ואין לי מקיר ובאתי בסכנה כזאת והיה לנו כליון עיניים עד יום שישי אחרי התפילה. אחר כך חזרנו והלכנו לשם והשיב הסירקטור שנלך לאדון נעל בעצמו כי עדיין לא השיב לו, וזה אדון לא היה בביתו אז. והוכרחנו להמתין שם הרבה בפחי נפש וכילויון עיניים. אחר שתיים או שלוש שעות בא אדון עונה לביתו, והודיעו לנו והלכנו ובאנו לפניו. והוא טען גם כן כדברים האלה שדיבר הסיקרטור. גם שאל אותנו לאן אנו רוצים לנסוע. אמרנו לו לירושלים. ענה ואמר, אין הקיסר שלנו בוחר באנשים הולכים לירושלים. כי הוא רוצה שישב כל אחד בביתו ובמדינתו. כי אלו האנשים מרמים את העולם ולוקחים מאות המדינה לחוץ. כידוע כי ששם אסור על פי דת הקיסר ירומודו לקבץ מאורות ארץ ישראל. ישבתי לו רוצה לחזור מיד ונשתה קצת. אבל על כל פנים על הבילט לא השיב דבר. רק אמר שהוא צריך לשלוח הדבר לפני המיניסטר הקונצלר בעצמו. ושאי אפשר לקבל תשובה על זה עד יום שני. וקיבל הבילט וכתב העתקן על מידנו כדי לשלחו לקונסלר עצמו. וחזרנו והלכנו משם, וגודל הצער והפחד והאימה שהיה לנו אז אי אפשר לספר. וחזרתי ובכיתי לפני השם יטבח בשל יחם בהחמה ועצומים. צדיק ח. והנה גודל כיליון העיניים שהיה לנו עד יום שני יכול כל אחד להבין בעצמו. והנה זה היום עשה השם, היום יום שני פרשת אמור, שלושים למספר בני ישראל, נכנסנו לשם, והוכרחנו להמתין קצת. אחר כך הביא לנו איש אחד, שני כרטיסים כתובים וחתומים כראוי, עם שתי פתקאות בלשון ישמעאל. ברוך השם אשר חסדו עמנו ועזרנו עד כה, כן יגמור חסדו עלינו להביאנו מהרה לארץ ישראל. לחיים טובים ולשלום, אמן.